ברוכים <חים> הבאים לספיירס ישראל. אני לא רפי בן דוד, <laughs> ואנחנו פה בפרק חגיגי ומיוחד, שבו אנחנו נוכיח שמועדון טוטנאם עוד ספייר הוא לא דהארי קיינטים, והפוד של אוהדי טוטנאם בישראל זה לא רפי פוד, שאנחנו יודעים להסתדר מצוין בלעדיו. אנחנו ניגע קצת בכל מה שקרה בחדר ההלבשה של הפוד, אבל אה, לפני זה אני רוצה לברך... וגם ברפי. Mm -hmm. כן. אני רוצה לברך פה את הקולגות, אה, מאור, ערב טוב, יואב מאייר, mm -hmm. ערב טוב, ואלון פרס בתיאבון. תודה רבה. <laughs> שלום. ערב טוב. שלום. אז אה, כמה דברים שאנחנו נדבר עליהם היום, קצת המשחק mm -hmm. של... אברטון, אבל אבל דבר ראשון שאני רוצה לגעת בו זה החוויה הסנסציונית והמחשמלת שהייתה ביום שבת שיואב לצרחת אתה לא יכול להשתתף <laughs> בדיון ולשתף חוויות אבל היינו ביום שבת בסטודיו של אוהד מה שמסתמן כסוג של בית לעונה הקרובה לפחות לחלק מהמשחקים, אירחנו שם את האחים של ה... עם עשינו איתם פוד לפני המשחק, ראינו את המשחק, היו בירות, היו כיבודים, היו אנשים, אני חושב שהיו איזה 30 we אנשים. Are, we are טוטנאם TV. We are טוטנאם TV, כן. Okay. Um, והייתה חוויה מחשמלת. Uh, מאור... Uh, אתה רוצה לשתף מהרגשות שם ב... ביציע? כן, אני זוכר את הרגע הזה שנידו אותי והעבירו אותי לצפוני. אני איימתי על כולם <laughs> שאם זה קורה וזה עובר לשתיים שתיים, אבל uh, הלימפס רק התגברו שם בגול הרביעי של... Uh, של... Uh, מי שמת רביעי? אה, סון. <laughs> <laughs> היה סון. השני <laughs> של סון, כן. Okay. הנה מה שאצלך בתמונה זה הרביעי. עם הבישול. כן עם הבישול עוד ניגע בו. וזהו היה טירוף חבל הזמן היה באמת כיף גדול. מאמין שיהיו עוד אירועים כאלה נעדכן בעתיד אבל מי שלא היה ממש מוכרח להגיע. זה פשוט הייתה חוויה, חוויה צפייה במקום שכיף לך להיות בו, אתה מרגיש עם כולם ביחד, שרים, אה, כמובן שהתוצאה עזרה לזה, אבל לא בגלל התוצאה זה היה, זה באמת, אה, באמת היה, היה תחושה טובה, היה תחושה ש, שלנו, של משהו מיוחד כזה בינינו, כקהילה כזאת של אוהדי טוטנה, אה, וזה כיף, אה, כיף שיש בית. מזכיר את הימים ה... את וונסדי נייט אצלך בועז. כן, <laughs> <laughs> <Okay, laughs> נוסטלגי. מה, אלון, מה היה ההיי-לייט שלך שם? מה היה, מה? ההיי-לייט. <laughs> מהמפגש מה... ביום שבת. <אם> אני חושב שההיי-לייט האמיתי היה בעצם ה... כאילו מעבר למסך הענק ולמקום המדהים הזה שהוא באמת <אם> עם המון פוטנציאל למפגשים אפילו יותר גדולים, אני חושב שההיי-לייט עצמו... ובנוסף באמת לאחים מ-We are טוטאם TV זה באמת נקרא לזה שלוש שעות של קהילתיות נקרא לזה, שאתה מכין את המקום אתה מסדר את הדברים ולאט לאט אנשים מגיעים ופרצופים מוכרים וחלקם לא מוכרים חלקם גם מעבר לים ושלום שלום, שלום הכרויות שיחות שיחות סלון כאלה ממש. כי באמת היה שם סלון, אז היה לי מאוד מאוד כיף החוויה המשפחתית הזאת, הקהילתית הזאת, ליצור גם פודקאסט שהוא כזה מוקלט במקביל, שאנשים כזה מסתובבים סביבו ומקשיבים ולא מקשיבים ויוצרים שיחות. אני חושב שזה החלק שהכי אהבתי, וזה משהו שאי אפשר להרוויח ככל הנראה במקומות חיצוניים. כי בסוף אין מה לעשות יש עסק שצריך תקתק ויש מקומות שלא תמיד יכולים ליצור את הדבר הזה כמו בומלצר למשל. אז אני באמת מאחל ומקווה שיהיו לנו עוד ועוד הקרנות בסגנון הזה. לצערנו יש כל מיני אילוצים של אמצע שבוע אבל יהיו לנו לא מעט משחקים. יש קריירה בכל מוס... זאת אתה יודע. מה זה? יש לורד קריירה. כן? כן, <אז> אבל, אבל כפעם, ב, בוא לא נשכח שזה גם היה באמת אירוע פיילוט ראשוני, אז בעיניי הוא עבר ממש בהצלחה, אז אני באמת מקווה שיהיו עוד כאלה, וגם בהזדמנות זו, אני, אני, כאילו, נמשיך להזמין את מי שלא הגיע, ואני מקווה ש, שיהיו עוד דברים טובים ושעוד ניצחונות. חשוב רק להגיד שזה לא סותר הקרנות שיהיו בפאבים למי שיותר מתחבר וכל מיני כאלה. זה לסירוגין יהיה במקביל מה, כן. ש... מה שירגיש יותר מתאים באותו רגע. יש כל מיני מגבלות בפאבים עצמם. לגמרי. <laughs> והיה גם כדורגל בין היתר. ו... אם מסתכלים על התוצאה, אז זה uh, באמת uh, על פניו תוצאה מוחצת, אבל uh, אי אפשר שלא לתהות בגלל חולשת היריבה, זה מעניין אותי לשמוע אותך, יואב, אם זה יותר ניצחון שלנו או הפסד של אברטון. זאת אומרת, uh, האם היינו נערים ככה מול יריבה קצת יותר uh, קשוחה? או? אני חושב שכמו שלא לא נפלנו מהגיסא שבוע שעבר מזה שלא ניצלנו הזדמנויות אז גם ה-4-0 הזה אפשר להתלהב אבל בסוף המבחנים הולכים להגיע עוד מעט ולפי דעתי גם בדברים שעבדו אולי טיפה יותר טוב כמו נגיד מצבים נייחים גם הגנתית שהיה קצת צ'ק כאילו שם שם, אבל אני חושב שכן ראינו דברים שאולי עובדים עליהם אנחנו לא יודעים אבל המבחנים האמיתיים עוד לא הגיעו ואם אנחנו רוצים לשאוף לטופ פורום המעלה אז בוא נגיד שמשחק חוץ מול ניוקאסל מבחן לא קטן, זה בטח המשחק שבא אחריו אבל היו הרבה דברים טובים שראינו במשחק הזה וגם ה-pounds back הוא השוב בליגה כזאת ארוכה זאת אומרת לבוא אחרי ההכצבה של יום שני ולתת כזאת הצגה שאני לא יודע אולי זה היה הרכב שלי מהבית אבל מהבית ומהאוטו אגב <אז> אבל לרגע לא הרהרתי שאנחנו הולכים לציין את הזה בניצחון זאת אומרת זה היה ברעש אני חושב שההתקפה היחידה שלהם, שאולי, חוץ ממצבים נייחים, כן, שזה תמיד עם דייט שעניין uh, קשה, אבל נגיד היה שם איזו התקפה של קלוורט, וחוץ מזה אני לא זוכר איזה משהו שהוא היה איזה שהוא איום השער, איום ממשי, זאת אומרת זה היה ממש אה, כמו משחק של קבוצה אחת אה, וגם בהתקפה יכול להיות שזה הרכש החדש ויכול להיות שזה ביסומה אבל אני כן חושב שראינו טיפה יותר רב גוניות נקרא לזה במה שההתקפה נותנת גם משחק מולסטר למרות ששם היו מצבים אבל פה זה הרגיש טיפה יותר קליני אולי זה הבית יש הרבה בוא נגיד הבדלים בין שני המשחקים הראשונים למרות שזה שתי קבוצות שהן נראות כרגע פחות, פחות טוב. כן אז, כי uh... על פניו המבחנים, בוא, בוא, בוא נקרא לזה ככה, המשחק נגד לסטר והמשחק נגד אברטון מבחינת הרמה של הקבוצות זה שתי קבוצות של חלק תחתון בטבלה והמבחן הוא היה די זהה ויש שיגידו שההבדל היה בסומה כי הוא לא שיחק נגד לסטר והוא כן שיחק נגד, נגד אברטון אז מה עוד אתה חושב שבסומה זה הברומטר? שהוא אתה יודע, דיברנו על זה שהוא היה יכול בקלות לגרוף את המצטיין אם סון לא היה כובש צמד אבל זה באמת מוצדק. רומרו היה מצטיין לא? אני חושב שרומרו קיבל את המצטיין. אה רומרו? לא עלינו. תראה אפשר גם להגיד שקולוסבסקי פתח ועוד עובר פתח גם אפשר לתת להם את הקרדיט על השינוי. אבל אולי באמת הקרדיט על השינוי מגיע לאיש שמאחורי, לאנג' שהחליט לנהל את המשחק הזה עם קצת יותר, הוא גם ככה מאמן נועז מבחינת השיטה, היה שם את המצב הנייח הזה שנעמדנו עוד פעם על החצי, זה היה ממש כאילו אתה אומר מה קרה, מה נסגר, עוד פעם אנחנו משחקים באש. אבל אנחנו תמיד הרגשנו את זה שחסר נגד הקבוצות האלה את הקשר של ליד מדיסון שגם הוא ידע לתת, לתת אקסטרה בהתקפה כאילו לפצח את ההתקפה ובאמת הגול של ביסומה הגיע ממהלך גדול של קולוספסקי אני חושב זה שיש לנו עכשיו שחקן כמו דובר שהוא מביא משהו אחר לגמרי למגרש אמנם, אמנם דיקסון התמודד איתו די טוב, שזה אומר, אומר שלא צריך לצאת מגדרנו על מה על, על, על, הוא דובר, היו לו איזה עשר דקות רבע שעה ראשונות ממש טובות, אחר כך דיקסון למד את הטריק ו, ודי, כאילו, די, הוא לא עשה משהו מיוחד, אבל אני חושב עצם זה שהוא היה שם והוא הטריד והוא, וה, והוא גרם להם כל הזמן, הוא מתח אותם. בגלל שהוא מביא משהו אחר שאין לנו, אתה חושב על ורנר שם, אתה חושב על ג'ונסון בצד השני, הם עושים פשוט פעולות מאוד מאוד שבלוניות, והשחקן הזה עושה דברים אחרים לגמרי, אז, אז כל, המ, כל המערך שלנו, בגלל, ה, בגלל ה, השלישייה הזאת שהשתנתה, בישום קולוסבסקי ועוד עובר, גרם לאברטון להיות הרבה הרבה פחות מוכנה, כי ראינו אותם חדשים ככל שהם יהיו, שנה שעברה, מצליחים להציק לנו בצורה מטורפת, לחשוף את החולשות שלנו בנייחים במיוחד. ו, ואני, ואני חושב שזה היה מה ש, ששינה את המשחק, כאילו, עבורנו. בעצם העלייה הטקטית הזאת ש, שהייתה, לאו דווקא פרסונלית בסומה. אני חושב, ש, למען האמת, אני, אני קצת מסכים איתך בועז, מתחבר ל, ל, לתחושות האלה. קשה לי לבחור מישהו שהוא המצטיין, כאילו איזה מישהו ששם איזה, איזה חותמת על המשחק הזה, ו, ואני אומר, זה הוא. בסופו של דבר, עמדנו 40 מטר מהשער שלהם, כמה ביסומה כבר עשה בשביל להראות לנו את היכולות המיוחדות שלו, של להשתחרר מלחץ ולמסור כדורים בין קווים? לא, לא היה יותר מדי. רומרו הניע כדור. <laughs> טוב בסדר אף אחד לא לוחץ אותו הם, הם קבוצה מאוד חלשה אז, אז אני, אני חושב אני חושב שזה היה הדבר שגרם לנו להצליח לשים את השני ולא ולא ליפול ולספוג ואז... את האחד אחד. פיקפורט גרם לנו לשים את השני. מה זה? כן. פיקפורט גרם לנו לשים את השני. כן כן. <laughs> אתה יודע צריך לנצל גם טעויות <laughs> בסופו של דבר. אבל זה ש... אתה יודע, כל העמידה שלנו, בגלל שהם היו כאלה, ובגלל שעמדנו ככה, אפשרה לסון ללחוץ ככה שהוא י... יחטוף את הכדור. זה, זה כאילו, אתה אומר פיק פורד גרם לזה, אבל הכל, הכ... הכל מתכנס לזה שזה יקרה, אתה מבין? ו... והצלחנו הפעם ל... לתת את הביס. זה לא המבחן, זה לא, זה לא באמת... מסמן לאן העונה הזאת הולכת שני המשחקים האלה הדבר האמיתי יתחיל כבר ביום ראשון בעצם. שאלה בוא. מאור אם יש הבדל באמת בין המשחק הזה למשחק מול מבחינת ה... השער השני זה, זה, זה כל ההבדל כי גם לסטר לא היו כאלה חזקים. שואר <שואר שואר שואר שואר. שואר. <שואר> אני, אני חושב קודם כל, קודם כל יש משמעות לשער השני כי, כי מה שקרה מול בעיניי היה מאוד מנטלי. ויכול להיות, יכול להיות שהשחקנים אה, אה, שהיו על המגרש אה, הפעם, אה, קודם כל הם לא נתקלו ב, ב, ב, ב, בסיטואציה עצמה, אבל אה, אחד הדברים שאנחנו אומרים על קולוסבסקי זה שלא משנה מה, הוא תמיד מביא את המלחמה אה, שלו ואת האקסטרה שלו ואת, ה, ואת הניסיון שלו. כאילו, יכול להיות במשחק לא טוב, אבל הוא לא מוריד את הראש, אתה מבין? אבל ה... המחצית הראשונה מול אסטר הייתה הייתה מעולה, הייתה ממש טובה. בסדר, זה מה שאני אומר, אם קולוסבסקי, לצורך העניין, אני לא יודע, שוב, אני גם לא יודע איך זה היה משפיע על ביסומה, אבל קולוסבסקי וביסומה לא היו כשספגנו את האחד אחד, אבל אולי איתם זה לא היה משתנה ככה, אני לא יודע, לא יודע להגיד את זה, לא, כי לא, לא פגשנו את זה מול אברטון, אבל אני כן אני יודע להגיד. בצורה... כן. אני רק אומר בצורה מאוד מופשטת, שפשוט בשני המשחקים, נראינו טוב, בשני המשחקים תקפנו וראית תבניות, ראית גישה חיובית לשער, וזה הכל, זה מה שלי לפחות חשוב. במקרה לא הזה אבל... הצלחנו אבל... לפרוץ, ובמקרה הקודם לא הצלחנו לפרוץ. אז נכון, נכון. אתה במשחק חוץ וספגת, אז המשחק יכול להתהפך, אבל... כמה פעמים קרה לנו שאנחנו מול אברטון בבית, וכאילו לא מצליחים, ואז הם, אתה יודע, שמים לך את השוויון דקה שמונים. משהו שתמיד יכול לקרות, אבל הפעם, אני רוצה להחמיא לקבוצה ולהגיד, קרוב למצב הזה ו ו וישבו עליהם עד שהשער השני והשלישי הגיע ואני חושב שהם מחמאות גדולות לקבוצה כי צריך לנצל את הדבר הזה וכשזה קורה להגיד כל הכבוד ולא להגיד איזה יריבה אה, חלשה. סבבה שהיא יריבה חלשה ואני גם חושב שהראינו במחצית הראשונה מול אסטר שגם היא חלשה אם היא יותר או פחות שאחרים יגידו אבל אני כאוהד טוטנעם אני אומר מחצית ראשונה מול אסטר הם נראו מבחינתי אותה, אותה יריבה יריבה פשוט מול אסתר זה לא קרה, והפעם זה כן קרה, אז אני חושב שבא, ש... ללון. שוב, מה שדיברנו בפרק הקודם, חושב... זה הפרופורציות. אם שנייה נסכם את זה, אני חושב שאפשר להצביע פה על שתי נקודות שכן היו שונות, שאחד, כמו שמאור אמר, אנחנו לא נבחרנו ברמה המנטלית, זאת אומרת הדבר הזה הוא לא הגיע, הדרופ נכון, לא הגיע, אנחנו יגיע. לא יודעים לשפוט אם הוא ישתפר או לא, אבל מה שאנחנו כן יודעים, וזו הנקודה השנייה, זה שאנג' סאונד פה אול אין על המשחק הזה הוא פתח בהרכב הכי התקפי שאתה יכול לפתוח עם פיסומה קשר אחורי בודד שזה כאילו אה, אה, אה, יש אנשים בקבוצה של הפייסבוק שהיו חוטפים על זה סיוטים בלילה ולא ישנים אה, <laughs> ובסוף האול אין הזה ישתלם כי הוא נתן לך פשוט כל כך הרבה אפשרויות מבחינת האומר תבניות אני כן ראיתי פה שינוי בתבניות, התבניות okay. פה היו הרבה יותר לא צפויות ליריבה. יריבה לא יכולה לעמוד בכמות התבניות שאתה יכולת לייצר כי היה לך כל כך הרבה יצירתיות במגרש, בצד שמאל, בצד ימין, כל אחד הביא משהו אחר, פולוסבסקי שהוא כאילו, משהו מוצא... חמון. כאילו זה... הוא כאילו הפעם התחיל את המשחק במקום להתחיל אותו מדקה שישים בשוויון, הוא מתחיל אותו כבר מההתחלה, ב-all-hack, ב שבעצם <מוד> מצופה שזה יהיה סטנדרט מעתה, אם אני מבין נכון. כאילו, האם <יואב> אנחנו... או... השאלה, יואב, לא, בדיוק. השאלה, אתה תעלה ככה זה... מול קבוצה גדולה? מה פתאום? לא. לא, בוודאות לא. אתה לא יכול לעלות ככה מול מקרסל בחוץ, כי אתה... שוב, אני לא חושב, כן? אימג' חושב שזה מה שינצח לו את המשחק אולי, אבל לטעמי, זה לא משהו שאתה תעשה, כי, כי בסוף יש להם יותר... מה, לתקוף אותך, איפה לחשוף אותך, ובסוף אתה חשוף ההחלטה הייתה מעולה. ההחלטה והביצוע. כן, אבל כמו שיואב אמר, אז בעצם אנחנו לא יודעים אם נעשה שיפור, כי אם יש הבנה שאת השני אנחנו לא יכולים לשים כל משחק, ונוקסל בחוץ אנחנו לא נעלה... אול אאוט אטאק ונשים שני שלישי ורביעי אז אנחנו נספוג אז מה התוכנית להתמודדות עם הספיגה הזאת כי התוכנית שראינו נגד לסטר לא עבדה ונגד אברטון לא נזקקנו לשלוף תוכנית כזאת מהמגירה כי הכל הלך כמתוכנן אז אפשר לומר שמבחנים גדולים עוד לפנינו ברור אה, בטח ובהיבט הזה כי זה זה אפילו יותר מזה, זה משהו שאנחנו ערים לו כבר מכל שעברה. זאת אומרת, אנחנו מאוד מצפים לשינוי, ואני חושב ששם, אה, בגלל זה הגיעה הביקורת האולי מופרזת אחרי התיקו מולסטר, לסטר, שכאילו אומרים, סבבה, אין לנו בעיה לקבל תיקו במשחק פתיחה, אבל לא על משהו שאנחנו לוקים בו כל שעברה. איפה, איפה השיפור? אז... באמת יהיה מעניין לראות בפעם הבאה שנספוג שוויון או נרד לפיגור איך הקבוצה תתמודד ובאיזה הכיף זה יהיה אבל אם אני חוזר למשחק נגד אברטון אז ראינו שוב את סון באמצע שזה אמנם קיבלנו שני שערים אבל האם שני השערים האלה זה באמת כי סון היה באמצע ושם הוא צריך להיות או שזה לא יודע הגניבה הזאת השני המתנה השני של... הגיע כשהוא בשמאל. כן אז היה גניבה אחת מול פיקפורד והשני היה מהסופר סופר אסיסט של מיקי שבאמת שם אותו בשמאל בזווית שהוא דווקא יותר אוהב להיות בה. אז סון חלוץ או סון שמאל מה אנחנו מה אנחנו מעדיפים לראות? אני זוכר שאיפשהו אחרי הצמד הזה, אז אדם אה, בהקרנה כזה אומר לי מאחורה, אני לא מבין, אבל כאילו זה סון, ובסוף הוא כבש שניים, אבל, אבל, אתה מבין, כאילו הוא לא, לא היה באכולת, הוא אבל הוא בכל זאת כובש, הוא כאילו זה, זה מין כזה, אבל איך הוא הצליח לעשות את זה, כאילו? אז, אה, שמע. הוא בסוף איכשהו גם כבש את הפיניש הזה מהבישול של מיקי היה לא קל, <laughs> לא קל בכלל. <laughs> הוא <laughs> כבר די ננעל בזווית ואיכשהו מצליח ליצור את הפיניש הזה דווקא במצבים יותר קשים ובקלים הוא דווקא מפספס ובורח לו הכדור. <אם> אבל אני חושב שכן נראה אותו יותר, יותר בשמאל העונה וזה ממש עניין זמני עד שסולנקה יגיע כי נשארליסון פשוט לא יודעים כל כך מה מצבו. אני חושב שהוא בעצם הסיבה המרכזית, אם הוא כן היה חד וחוזר לכושר והכל, הוא כן היה רואה הרכב. Mm. אז אני כן חושב שסון יחזור שמאלה. וזהו, כאילו, כן. זהו. באמת לא יודעים מה יש לו. נפצע קשה, אומרים. הרופאים לא יודעים אגב, מה קרה. אגב, גם שני השערים, <laughs> ש... ש... ש... ש... ש... הש... הש... השערים של סון, הם שניהם, Uh, כמו שדיברנו גם שבוע שעבר, הם שניהם לא שערים של uh, uh, um, אנג'בול כזה, כמו שבאמת היה עם ביסומה למשל, או איזה ענת כדור ש, שיצרה uh, איזה, איזשהו, היה באיזה מיקום טוב ו, וידע לשים, לשים את הגול, אלא שני השערים האלה זה שערי, uh, לא יודע, קונטה, סבבה? שאחד שהוא באמת uh, לוחץ על השוער וזה, סבבה, זה סון. דרך אגב, היחיד אולי בקבוצה שיכול ליצור לחץ כזה ולנצל את זה. והשאר השני זה באמת הספרינט עם מיקי, ששוב, הגנה יחסית פתוחה, מתפרצת, וזה מה שסון אוהב לעשות. אז אם דיברנו מקודם על העניין המנטלי ודברים שעוד לא ראינו, אז זה עדיין גם משהו שלא ראינו מסון. את היכולת אולי לתת, להשתתף בשיטה ובמערך של אנג' ולנצל את זה כמו שהוא ניסה קצת מול אסטר במחצית הראשונה ולא הצליח. אז זה משהו שמעניין אותי ומסקרן אותי לראות בהמשך, בטח כשסולנקי יחזור. כן. ודיברת על מיקי, אז באמת נתון מרשים מאוד זה שסגרנו קלין שיט במשחק הזה. וואו. שלמי שלא זוכר קלין שיט זה אומר שהקבוצה לא סופגת, כל המשחק 90 דקות. ממה שאני רואה פה ב... דף סטטיסטיקות שהעוזר שלי רפי הכין לי, אה, אני רואה שהיה <laughs> לנו קלין שיט נגד וילה בחוץ במרץ 24 ועוד אחד נגד שפילד שכבר ירדה ליגה. שזה חצי שנה, שני קלין שיט, עכשיו השלישי. אז אה, שאפו להגנה, מה أو... אני אגיד? אבל רב. מבין... מבין אה... רביעיית ההגנה או אפילו החמישיה אם אני סופר את ויקריו היו מי היו ההירוס ומי היו הזירוס אם היו זירוס או שכולם היו בפרפקט דיי מה יש לך ביקורת על רומרו פה זה המקום זה סייף פליס חושב שהכי חלש היה ג'ונסון ג'ונסון הגנתית לא בכללי כל המשחק. הגנתית אני לא חושב שהיה לך, שוב ויקריו אולי קצת בכמה קרנות שהייתי שמח שהוא יאגרף את הכדור. מעבר לזה אני אומר אנחנו לא נבחרנו התקפית. מצד שני כקבוצה ראינו התמודדות טובה יותר עם הקרנות, כולם סבסקי ומדיסון היו שם והגנו עליו. כן פרס אותם וזה אבל בוא נראה את זה מול גבריאל וסליבה. אבל... די, תחמיק קצת מהר. היית יכול לא, לקבל היה, שם איזה שער דחוק. רואים שעובדים, אבל אני לא יודע, אני לא... זה, זה משחק טוב, כן? אבל בסוף מניוקאסל ספג את הגול בחופשית, מארסלל ספג כבר שתיים. אד... בוא נחכה. <laughs> עוד שבועיים כן. אני אגיד לך מה אני חושב על הנייחים <laughs> שלנו. לא, הר הראיה גם לזה שה... כאילו המשחק הזה היה עד כדי כך לא מבחן, זה, זה שבנוסף לקלין שיט היה לך גול של רומרו ובישול של uh, מיקי, וזאת אומרת הם היו כל כך פנויים ל... להיות מעורבים גם התקפית, שני הבלמים שלך, אז באמת לא היה מבחן ודיברנו על זה בפוד עם, ה... עם האחים, על המחנות של רומרו, בעד רומרו ונגד רומרו, וכאילו זה היה צפוי שאחרי הראנט שאני אתן עליו, אז הוא ייתן הופעת מאסטר קלאס, והוא היה סבבה, הוא היה סבבה, הוא גם כבש שער, אין, אין מה לומר, אבל כן, זו פשוט תחושה של ממש שלא נבחנו, כאילו... I... גם אין יותר מדי מה להעיד על פורו ועל הודוגי, זאת אומרת הם פשוט החתימו כרטיס וזהו. זה יכול להיות שזה אפילו יבוא בעוכרינו נגד נוקאסם? מה אתה חושב? כאילו איזושהי שאננות אחרי משמרת כזאת? אני לא יודע אם שאננות, אני אפילו אולי חושב שזה דווקא ייתן משהו לביטחון, אתה יודע. סוף סוף לא לקבל גול, סוף סוף כאילו להצליח... <laughs> Uh, להרגיש, להרגיש טוב עם עצמך, אני בטוח שזה יושב להם בראש הסיפור הזה שלא משנה, אתה מנצח ואתה עדיין סופג, כאילו, או כל הזמן מקבלים את השוויון, כל הזמן מאבדים עמדות יתרון, או צריכים לחזור כי אנחנו מקבלים, uh, אני, אני בטוח שזה יושב להם בראש, נראה לי דווקא זה, זה, זה טוב ולא, לא טוב, uh, אבל כן, אני, אני מסכים עם זה שלא, לא, לא נבחנו וקשה להגיד משהו, על החלק האחורי, בפן האחורי שלו. אולי, אולי אני רק אגיד על ויקריו, שבעיניי כשהיה צריך הוא היה שם, היה שם איזו הזדמנות במחצית השנייה במצב של 2-0 של השחקן ההוא שנכנס באברטון, אני לא זוכר את השם שלו, איזה בלונדיני גנרי כזה. שיימוס הוא... קולמן, לא? האלמותי. <laughs> <laughs> <על> קרוב. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> הוא נמתח שם יפה ולקח את הכדור, ההתמודדות שלנו בקרנות הייתה הירואית, בסוף המחצית הראשונה היו שם כמה קרנות רצופות, מדיסון שם נגח בכל מי ש... כאילו זה, זה קצת הזוי שזה היה מדיסון, אבל, אבל זה מראה על המלחמה ועל המחויבות אה, להחזיק את, את החלק האחורי, אה, ואתה יודע מה, אולי, אולי זה המפתח, כי החלק האחורי לא יכול להיות רק של רומרו וואן כולם חייבים להיות שותפים במע... במאמץ הזה. כן, כמעט איבדנו אותו, אני לא יודע אם אתם זוכרים. היה איזה רגע שאנשים התחילו לנשק קמעות, כשוונדבן היה שם על הדשא והחזיק את הברך, <laughs> וזה פשוט פלשבקים ל... לעונה קודמת, שאתה... התקף לב, תה... פיצור. כן, אתה אוכל סרטים, כי אם ואן דה ון נפצע, אז מה, מה אנחנו עושים? מה הוא? האיש שלך לא, היה צריך להתחמם, להתחיל פולצה, ואחרי זה התחיל לבכות, שהוא לא ירד דשא, אבל כן, זה יהיה קשה. אוי. יש את הרומני, זה נכון שדייוויס איתנו עדיין, אבל דרגושין, דרג... דרגושין היה עולה. זה לא, זה, לא, זה לא אותו שחקן, זה, זה משהו אחר לגמרי, אי אפשר, מיקי זה פשוט אה, תופעה, כאילו, הוא, גם, הוא גם כל כך תפור לשיטה וכל כך קריטי בשיטה הזאת, קצת כמו מה שאתה אוהב להגיד, שהוא פשוט מכסה את החורים של רומרו, אה, כי, כי זה נכון, הוא מכסה את החורים של כולם כמעט, לא רק של רומרו. Mm. דרגושין בכלל יכול לשחק בצד הזה? הוא שיחק שם שנה שעברה. כן, ראינו איך זה היה נראה. טוב, אז סך הכל היה טוב. אם אנחנו רוצים לדבר קצת על הודובר, או שעוד ידובר על הודובר. אני... אני זוכר שאוהד בפרק הקודם, הצ'רמן שלנו, אמר שהנה, <laughs> הגיע עוד אברוקדו ש... שישחק שלוש, שלושה משחקים באיזה ליגה אירופית או גביע, ולא נראה אותו יותר. <laughs> אז כעבור כמה ימים הוא בהרכב. <laughs> <laughs> <laughs> אז... בוא, בוא נראה, בוא נראה. אני, אני מצטרף למה שאמרתם בהתחלה, הוא כן מביא משהו אחר. <laughs> אני חושב שאולי אחד החסרונות של מנור, היו שבאמת הוואן טריק פוני הזה של להיכנס לאמצע ולמסור בטוח או ליבות לשער זה משהו שאולי קצת לא הספיק לאנג' והוא קצת חיפש משהו נוסף. שאולי טיפה הגיע מוורנר בדריבלים שלו אז אני חושב שהצעיר הצרפתי מביא משהו שאולי שניהם לא, לא מביאים יש לו דריבל שיכול לקחת את המגן גם ימינה וגם שמאלה משהו שבאמת יכול להפתיע. אז שוב באמת זה אני לא אומר עכשיו שיש לנו פה איזה ג'קפוט ושחקן אבטחה שיהיה איתנו פה שנים קדימה אבל זה כן שחקן שמביא משהו שונה זה כן שחקן שמול קבוצות של אה, לואו בלוק כמו אברטון אה, זה שחקן שכיף לפתוח איתו כן, כן שחקן שעושה את הבלאגן בהגנה זורק לך כל מיני כדורי רוחב כאלה מפתיעים פנימה. אה, הייתי אומר קצת משמו מסיטי הבלגי דוקוקו דוקוקו דוקוק, כן דוקוק. כאילו מישהו שקם מקבל את הכדור על הקו רץ קדימה על המגן אחד על אחד ומתחיל לשגע את כולם <דוקוק> מה שחסר לי באמת זה קצת יותר ה... <דוק> הביתה לשער נגיד הביתה לשער לא משהו קצת <דוקוק> לאיים יותר אבל שוב בין 19 בכורה בבית. כל הכבוד על ה... אהב את העיר צרפתי, יש אנשים פה כבר חרדתיים בלטעות בשמות, אז נותנים כל מיני מינוחים. אני רק אוסיף עוד דבר לגביו, אתה גם רואה שבניגוד לוורנר, ואפילו סון שמשחק בשמאל, הטאט שלו הרבה יותר נקי על הכדור, וזה מאוד משמעותי למשחק הצירופים שלנו. כי אז אתה יכול לשחק, אתה לא, הוא לא מוגבל טכנית ברמה הזאת, וזה עוזר ל, ל, לקישור לשחק איתו, כשאני אומר קישור, במקרה שלנו זה גם למגן שנכנס ומשחק פתאום 8-10, אפשר, אפשר ליצור שם צירופי מסירות וזה, וזה קריטי. כן, אנחנו עוד, כנראה, ש, כנראה שעוד נהיה מתוסכלים ממנו, ו, ונבין שהוא עדיין צעיר וכאילו הדברים לא חלקים. אבל אני כן חושב שזה אחלה כלי אה, להכניס כסופר סאב כשאתה צריך גול, כשאתה צריך קצת בלאגן, כי באמת עד היום אתה אפילו מסתכל אחורה על כל מיני שחקנים שהיו לנו בסגנון הזה, אז אני לא, לא זוכר כל כך דריבליסט בסגנון הזה, אז אה, בטח לשיטה של לאנג' גם, אז אם כאילו נלך אה, אה, מתחילת העונה הקודמת, אז אני באמת חושב שיש פה המון, אה, המון לצפות לפחות, שזה גם כיף לקראת העונה הזאת. כן, והוא רואה דשא לפני ורנר, אני חושב שאפשר להסכים על זה. חד משמעית. ורנר, אני, עם כל משחק שעובר, אני לא מבין איך, איך אין ועדת חקירה ממשלתית על הביזיון הזה. אתה כלום... חושב שגם אם אמרו לו, אתה נשאר, אתה חותם, אבל שים לב, אתה נגיד אחרון ברוטציה, אתה שחקן משלים, בלה בלה בלה בלה, בלה והוא מקבל את זה, אז... לא, לא, כי, כי, לא, כי זה עולה גם? כסף, מה זאת אומרת? <coughs> אתה עכשיו הולך ל... לסופר, סבבה? ויש ענבים. עכשיו, אתה תואם ענב לפני שאתה קונה קופסה, נכון? בטח במחירים של הענבים היום, <coughs> יש מקומות 40 שקל לכאילו. אתה תואם ענב. אז אם הענב גרוע והוא לא טעים, אז אתה לא קונה. ו... ורנר, טעמנו את הסחורה, טעמנו את הסחורה מינואר שנה שעברה, ואני חייב להגיד, זה לא ענב, זה צימוק. זה לא צימוק, זה צ'יקמוק. <laughs> ואני לא מבין, אז למה קנינו את הסחורה, אם זה כזה גרוע? למה, כאילו, לא חייבים, לא חייב, לא הכריחו אותנו. שאלו, אתם רוצים עוד? למה אמרנו כן? זה יקר גם. היית מוותר עליו. משאיר את סולומון, או גם אפילו אודובר בעצמו, כאילו כגיבוי לסון, זה, זה יכול להיות מספיק על העמדה הזאת, אבל אני, אני באמת לא, לא מצליח להבין את ההתעקשות הזאת על ורנר, ואני חושב שיש תמימות דעים לגבי זה גם בקרב האוהדים. גם, גם אם לא היית מביא אותו בתחילת החלון, היית מגיע לסוף החלון והיו, היה לך כל מיני אפשרויות, אתה מבין? עכשיו לצורך העניין, אתה לא תביא אף שחקן, אגב, אני שומע את סטרלינג וסנצ'ו, אפשר להתווכח, יותר מתאימים, פחות מתאימים, יותר טובים מוורנר, זה אותו, אותו, אותו חרא, אתה יכול להגיד גם, הכל בסדר, אבל העובדה היא שהם כרגע סוג של אה, אופציות שנמצאות, ואתה לא תהיה שם ב... ב במשחק הזה בגלל שסתמת את החור עם ורנר. כן, זה... נוראי. לצערנו הוא... זה בגלל, בגלל מנור. <laughs> זו האמת. וכנראה בוא... שאנג'ה העדיף פשוט להשאיר אותו כבר כי הוא חלק מה... מהסגל או וואטאבר. מישהו שמתאים לו, אבל אני מסכים איתך. ואני גם שמח בסוף שהוא שורה אחרונה בספסל, כן? שמחתי לראות את האודובר הא... עולה, יואב. כן, <laughs> יש שם שורה ארוכה מאוד שם, <clears throat> השורה האחרונה בספסל. הרבה, כן. הרבה שמות. <אם> טוב, נו קאסל ביום ראשון, נו בחוץ, יום ראשון, תמיד äh, גורם לשלשול קטן במכנסיים, כשחושבים על הפיקסשר הזה, הזה ביום הזה. אנחנו נקבל חמישייה או שנראה משהו אחר? בוא נתחיל מזה, נתחיל מזה שלפחות שינו את החוק של היד, לפני המשחק ולא אחרי המשחק. <laughs> כן. <laughs> <laughs> זה גם קרה ביום ראשון. <laughs> <שרף>. <laughs> פי! <פי>, <פי> <laughs> וואלה, מעניין, אני חושב שזה מעניין לראות את ההרכב, לא? כאילו, קודם כל אם סולנקה חוזר או לא חוזר. זה כבר שאלה. יש עדכונים אה... על סולנקה, יואב? לא יודע. אנחנו יודעים. לא שמענו איזה משהו, האמת שבהתחלה הוא אמר פגעת נבחרות, אבל אה, זה נראה לי מאוד מאוד גבולי. אה. אני לא בטוח שירצו אה, אה. כבר במשחק שלישי לבחון את זה, אבל בוא נראה. אז מה זה, אותו דבר בשלישייה הקדמית, לא? עוד עובר, סון וקולוסבסקי? או ג'ונסון? בין ג'ונסון לשר אתה אומר. כן, ואז לפי זה אתה גוזר משמעות לשלישייה האמצעית. כן. כן, כנראה שזה שר ופולו יפתח בג'ונסון או משהו בסגנון, כן. אבל עם הפורמה של נוקאסל, אני חושב שתהיה התמודדות הוגנת, בניגוד לשנים קודמות. המגרש ביתי שלהם הוא מגרש ביתי. בדיוק. נכון. יחד עם זאת, כשסיטי הולך לשם הוא לא כזה ביתי. בסדר, גם כשאנחנו היינו שם הוא לא היה כזה ביתי הרבה שנים. נכון. אז כאילו, זה נכון, אבל זה לא מה שיקבע את התוצאה. אבל מבחינת השלישייה האמצעית, אז מה הערך אתה עולה? <אח> יותר זהיר? כן, אני חושב שהייתי מכניס שם את שרו בן תנקור, אני חושב שעדיפות אולי לשר בגלל כל העניין של כיסוי שטחים. וכן, כנראה שהייתי עולה עם כולו במקום ג'ונסון כדי שיהיה לך לפחות שני שחקנים שיכולים להחזיק כדור בחלק ההתקפי. כאילו במקרה שסולנקל לא עולה, כן? אם סולנקה לא עולה אז זה כבר... מהם קוראים לו עוד עובר אולי, לצד ימין. כן. מהו? יש לך השגות על זה? אני חושב שגם יהיה פה אלמנט מנטלי. ניו קבוצה קשוחה ברמה הפיזית. ייכנסו לנו מתחת ל... למית... מה שנקרא. וזה גם יהיה מבחן בהקשר הזה, לראות איך אנחנו מצליחים להתמודד עם זה. מי שראה את התקרית של ג'ו אלינטון שואל את עצמו איך יכול להיות שרומרו עושים עליו אלאום וג'ו אלינטון עובר בשקט. אז הם כאלה ניו קאסל, הם לא באים לשחק כדורגל, הם משחקים כדורגל יפה לפעמים, ו... אבל הם לא, הם משחקים מלוכלך, המשחק שלהם קשוח. ובוא נראה אם אנחנו נדע להתמודד עם זה גם כן. אני חושב ש... אני חושב שאני כן גם עולה ככה, מרגיש לי שגם ג'ונסון כרגע בתקופה לא טובה וקשה, יהיה לו עוד יותר קשה להרים את עצמו בסיטואציה כזאת. בעוד שכולו יותר מתאים למאבקים האלה. וסער uh, uh, הוא בעיניי אולי הקשר הכי uh, כמה שהוא דקיק כזה וזה אבל בעיניי הוא דווקא הקשר שמוסיף לנו הרבה פיזיות באמצע כש כשהוא משחק כי הוא פחות בניסיון לבנות איזשהו שטף בהנעת הכדור וכאלה. כן. Ee, ונראה לי השאלה הכי חשובה אה? אלון האם נראה את התלבושת השלישית שאנחנו רואים מאחוריך? האם יתקבל דייבי עוד ביום ראשון? אני לא יודע, אבל אני חושב שקראתי בטוויטר או איפשהו שכן. אולי גם זו, זו הסיבה לטיימינג. אבל העוזר שלך רפי לא פה בשביל להגיד לנו באמת איך אנחנו עם תלבושת שלישית מול ניוקאסב בראשון בצהריים. אז אני לא יודע סטטיסטיקה. אני אהבתי את החולצה, לא? מה אתה אומר? אני חושב שהיא מדהימה, חוץ, מה... כן, חוץ מהלוגו של נייק שבאופן תמוה החליטו לשים אותו בצורה מהונח, כאילו מהונח. אבל זכור לי שיש את דלה עם החולצה הירוקה, חוגג עם, ה... עם המשקף הזה על העין, איך, שם היה נצחון. Okay. אהבת? Yeah. <laughs> וכן נראה לי שאחרי המשחק נדע בוודאות אם אנחנו אוהבים את התלבושת הזאת העונה או שלא. <laughs> <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> שם אתה מבין באמת איך, איך החולצה נראית על שחקן שחוגג מכל הלב ואיך החולצה נראית כשאתה יורד עם בועס. אז זה משהו <laughs> חשוב, חשוב לקראת יום ראשון, כן. <laughs> <laughs> לקראת הכיס, לקראת הכיס שלנו, ש... האם, האם להזמין מהאתר או מ-DH גייט? בוא'נה, ראיתי <laughs> -Gate השבוע בטוויטר, מישהו הזמין משהו מ-DH גייט, עצרו לו את זה במכס באנגליה, וכתבו לו, יש פצצה בחבילה שלך. <laughs> אני לא יודע אם <laughs> זה מה... אמיתי, <laughs> לא אמיתי, אבל משהו הזוי. מי כתב, DH גייט? <laughs> לא, לא, מישהו העלה את זה בטוויטר. מי מכס? אני יכול yeah, אני גם כן כאילו... זה יוזר של uh, טוטנאם. זהו, אם עמיל מכס אוהד ארסנל ורואה בשיקוף חולצת טוטנאם, אני יכול להבין uh, את הרצון <laughs> uh, לעשות סבוטאז'. <laughs> uh... טוב, שאלות? שאלות מהקהל? יש? Yes? יש קצת, כן. בואו נתחיל... Uh... בואו נתחיל עם פז אלברט. מודוגי לא פתח את העונה כל כך טוב, למה לדעתכם לא מביאים מישהו שיתחרה איתו על העמדה? נפנה את השאלה למאור, כי אתה אולי יכול לטעון שכן יש מישהו שמתחרה איתו על העמדה. זה שאלה טובה, אני לא יודע. אתה חושב שהוא לא פתח את העונה טוב? אני חושב שהוא עם עם פתח את העונה שעברה יותר טוב ממה שהוא פתח אותה עכשיו, ואני לא מרגיש שהוא פתח בצורה מאוד לא לפה ולא לפה, כאילו, הוא איבד את הראש כמו כולם בלסטר, הוא לא היה חלש להחריד נגד אברטון, הוא היה די בסדר כמו כולם. קשה להגיד משהו מאוד על סמך שני משחקים. כאילו אין פה משהו... כן. Yes. Uh, טוב, אז uh, שאלה הבאה של גיא בנימין. האם יש מה לקחת משני המשחקים האחרונים, ששני המשחקים היו מול יריבות כל כך חלשות, שמועמדות לירידה כמעט ודאית? אז אני חושב שענינו על זה, אבל אני אנצל את השאלה בשביל לשאול האם אתם חושבים ש... שגם אברטון וגם לסטר ירדו ליגה בסוף העונה? זו שאלה לכולכם. לא, כאילו, אתה רואה אותם כשתיים משלוש היורדות? תשמע, אברטון בכללי נראים לא משהו, אבל הם גם עם מכת פציעות די גדולה שלא הגיעה לשחק מולנו. כנ"ל לסטר לדעתי היו להם כמה חיסורים. שאלה לא רעה, אני פשוט עוד לא מכיר את העולות האחרות גם אז כאילו סאוטמפטון ופרסטון אני לא יודע מה מצבן עדיין, איף סוויץ', קשה לי להגיד, איף סוויץ', אז לגמרי, אחת מהן יש מצב גדול, כן, אני חושב ש... אברטון אני מרגיש שאומרים את זה שנים שהם ירדו ליגה ובסוף אברטון ירידת ליגה שלהם סליחה על הפרובינציאליות אבל זה לא דבר שקורה כל יומיים זה קצת כמו. אתה יודע, פה את תל אביב ואת ירושלים שקראת ליגה. זה לא קרה מעולם, אני חושב. כן, הם מעולם לא ירדו, אני חושב. בעידן הפרמייר ליג. כן, הם הקבוצה בעצם, כן, השישית בעצם שלא ירדה, כי סיטי ירדה. אבל עם כל הפרפליי והשנה שעברה הם קיבלו הורדת נקודות. והם עדיין לא ירדו. כן. אז שנה אולי יורידו להם יותר. לא, אם יורידו להם, בסדר, גם סיטי יכולה להם לרדת ליגה. זה יהיה בוא, אז אני חושב שצריך להתמקד פה דווקא בנו ולהגיד שגם אם היריבות היו חלשות, okay. הן עדיין יכולות לעשות לך המון צרות, כי זה עדיין פרמייר ועדיין קבוצות חלשות יכולות להתבנקר לגמרי ולתסכל אותך ולהרוס לך כל מהלך, ואני חושב שסבבה, לסטר קצת הצליחו עם הפלטה הזאת, אבל צריך לנצל את זה, ו-4-0 זה... זה משחק שאין אין, אין טענות. אני זה, אני זה, אני, זה אני חושב שצריך לקחת את זה אה, באופן כזה לא היה צריך להיכנס לפאניקה אחרי לסטר ולא צריך לצאת מגדרנו אחרי אברטון. הם, הם ברמה ש, שהם נמצאות אם עכשיו אנחנו צריכים טיפה לצנן את האווירה בגלל שהארבע אפס כאילו מרגיש לנו אנחנו על גג העולם אז בוא נזכור שזה היה אברטון. ואם אחרי האחד אחד אנחנו חשבנו שכל הבעיות אה, נשארו וזה אז יכול להיות אבל בוא נזכור זה המשחק הראשון וגם נראינו טוב בחלקים לא מבוטלים של המשחק הזה. אז, בשני המשחקים הבאים שלך יראו לך הרבה יותר. בדיוק. לקראת העונה הקרובה. כן. זה היה חימום לעונה זה הכל. וטוב שכזה. פרי סיזן מוצלח ארבע נקודות מתוך שש. רן עצמון שואל, מתי אנג'י יבין שג'ונסון הוא לקרדה, שחקן ברמת צ'מפיונצ'יפ, איך אכלנו אותה עם הגולם הזה? אה, מילים קצת קשות, אבל גם קצת נכונות. אני חושב שדיברנו על זה בפרק הקודם, שאני לא נכחתי בו, לצערכם, אבל אה, אני, אני זוכר ש... כאילו, יש מוגבלות מסוימת עם ג'ונסון. זאת אומרת, ג'ונסון זה לא שחקן ש... ארסנל, ליברפול או סיטי, יחזיקו אותו בשביל להיות שחקן פותח, ואפילו גם לא מחליף ראשון לעמדה הזאת. אבל זה מה יש עכשיו, לא? אני חושב שצריך להוסיף את, ה... את המילה המיוחדת כרגע, mm. כי ג'ונסון חייב להוסיף משהו למשחק שלו. אם הוא יישאר כמו שהוא כרגע, אז כן, זה... התיאור קשה. מצד שני, הוא תרם שנה שעברה חמישה שערים ועשרה בישולים, זה לא מבוטל בכלל, זה אחלה, אחלה של סטטים, הוא גם לא עלה כל המשחקים מה, אה, בהרכב, אז זה אפילו לא בהספק של דקות מלאות, אה, אבל... אבל כן רואים את ה... את ה... משהו מאוד שבלוני שם, מאוד יודע לעשות משהו מאוד ספציפי. וכשזה קצת לא הולך, אז הוא כאילו גם קצת מוריד את הראש. אם הוא יוסיף משהו למשחק שלו, ואני לא יודע מה זה להוסיף משהו, כי אני לא בסטות. מצפה ממנו עכשיו להיות אה, דריבליסט כמו, אה, כמו דובר בצד השני, כאילו ביכולת לחתוך בשני הכיוונים, אה, אבל אני כן מצפה שהוא לא ירוץ כל הזמן באותם קווים כאלה מאוד ברורים, שהמגן פשוט יודע לאן להגיע. כאילו הוא, הוא, הוא, הוא שקוף והוא חייב להיות פחות שקוף. הוא יכול לעשות פעולות דומות למה שהוא עושה עכשיו, אבל פחות שקופות. ואז זה אומר שהגיוון שלו יוכל לתת לו עוד, עוד קצת לאן להתפתח, ואז, ואז נראה. כן. וזה, זו דעתי על ג'ונסון. אני לא הייתי קובר אותו, אבל יש סימנים uh, מקדימים לא... מדאיגים. בדיוק. טוב רועי יודקביץ' שואל במידה וכולם בריאים היא צריכה להיות שלישיית הקישור הקבועה שלנו וכאילו דיברנו על זה קצת יואב אתה אמרת שזה בעצם תלוי ריבה נכון? לגמרי כאילו זה, אין, אין כזה דבר שלישיית קישור קבועה זה, זה חלק מהקונספט של סגל עמוק אגב אם, אם שנייה ניקח את זה נגיד להגנה אני חושב שאם אנחנו רוצים שהחמוד הרומני הזה, דרגושין, יישאר בקבוצה ב... בעונה הבאה, אז הייתי מצפה שהוא יפתח כל משחק, לדוגמה, באירופית. Okay, אחרת אתה לא תראה אותו פה בקיץ הבא, כי יש לו בסוף uh, גם קריירה לתחזק. אתה חושב אז... שזה יקרה? שוערי דקות באירופית. האמת שאני מקווה שזה יקרה, כי שוב, אחרת אני לא רואה אותו נשאר. כאילו אם אתה רוצה להשאיר... אתה אופטימי, מה נראה כאשר אומר לו ומיקי יצליחו להחזיק חודש? לא! הבן אדם לא יכול לבנות רק על פציעות של יריבים שלו. כאילו, יריבים שלו לעמדה. בסוף. למה לא? בטח שכן. הוא ישחק, הוא ישחק מלא, אל תדאג. לא, לא, לא. אבל זה כל היופי, שאם אתה עושה רוטציה אז אתה לא... אין לך את האילוץ ברור, אתה, נכון יכול עם עם, uh, אתה יכול לעלות עם ניקי ורומרו למשחק קשה באירופה ובראשון לשחק עם, uh, עם הרומנים מול uh, נגיד קבוצה חדשה בברק. סבבה, אבל עובדה שמול אברטון ולסטר. ולסטר הוא לא <coughs> עלה נגיד. אה בסדר, התחלת את קישו... העונה. <coughs> אתה, אתה צריך לעלות עם הכי חזקים שלך קודם لا, פה, למה, למה, למה, למה לא לתת לו לפתוח נגד לסטר? <coughs> זה היה יריבה <coughs> אולי הכי חלשה בליגה. כי אתה לא יכול. הוא היחידי שעשה קדם עונה, הוא היחידי שעשה קדם עונה, אוקיי? הוא היחידי שעשה קדם עונה, שיחק עם פורו והודוגי, בניגוד למיקי ורומרו, אוקיי, שעשו משחק אחד עם ביירן, כן? על חשבון אחד מהם, אני הייתי פותח איתו. אני הייתי פותח עם דרגושין נגד לסטר. לא בגלל טעות של רומרו, לא בגלל כלום. כאילו, נטו של הזדמנות לתת לו. זה היה הזדמנות לתת לו. היה הזדמנות לתת לו ולהוריד אותו לספסל לאברטון, זה בסדר, כי זאת ההיררכיה. אני הייתי פותח איתו. אני מסכים. זה היה... אל תשווה את דייוויס לדרגושין, נו באמת, אפילו אני, האוהד הכי גדול של דייוויס, אומר לך שלא צריך לעשות הגזמה. דייוויס הוא ממש הפך להיות סותם אחורים. אני לא קפצתי להפריע להם בפוד שם באנגלית, כי ככה לא היה לי נעים מהקהל, אבל דיברו שם על ווקר ורוז ואיזה עונה הגנתית נתנו. סליחה, דייוויס נתן יותר משחקים מרוז בעונה הזאת, שמר על יותר קלין שיטי מרוז, ו... איך אתה אוהב, איך אתה אוהב. וגם תרם יותר התקפית בטוטל של השנה וחצי הזאת שהייתה שם. אבל אין לו סקרימר בדייבוט דרבי נגד יש לו יותר גרוע מזה, וזה מה שזוכרים. בועז, אני לא בטוח שאתה על הטוויטר, אז יש שאלה נוספת מאביחי דורון. שהוא אומר, זה כבר באותו נושא, לאור התקפי הלב שמיקרי גורם כל פעם שהוא שוכר. ש... מה הציפיות עד סוף החלון מבחינת חיזוק להגנה או כל חיזוק אחר? מה תאכלו לאנג' לכבוד יום ההולדת? זו שאלה שנייה. אבל... זה, uh, זה, כן, זה, זה רשום על... לנו בשאלות, אבל uh, אני, אני מסכים עם זה שדרגושין צריך לקבל יותר, ושאולי זה מספיק. לרוטציה אם, אם עושים את הרוטציה ככלי איך אמרתם לפני זה בפרק הקודם שקוראים לזה ב-NBA uh, Load Management uh, אם משתמשים בזה ככלי מניעה לפציעות אז זה uh, הרבה יותר טוב כי אז אתה יכול לבחור את כל, מכל השחקנים למשחקים ספציפיים נגיד רגושין אני, אני חושב שכן צריך לראות אותו בליגה האירופית מצד שני במשחק הראשון בליג קאפ שיהיה אני הייתי רוצה לראות את מיקי ורומר, הייתי רוצה לראות את הרכב הכי חזק שלנו בליג קאפ, או לראות מעין הצהרת כוונות שטורנירים של נוקאוט של גביעים זה טופ פריוריטי. אבל להגנה, לעת עתה זה בסדר. זאת אומרת, יש עמדות יותר, במצב יותר אנוש. אבל סטינו קצת מהנושא. ואני מתכדש, נגיע לשאלת יום הולדת בסוף, אז אתם יכולים כבר עכשיו להתחיל לחשוב על מה לאחל לאן של יום הולדת, אבל uh, יובל ברנע שואל, סולנקה צריך להעלות מהספסל או לפתוח לנוכח המשחק הקודם? Uh, מהר? ברור שאלה, אז מה, לפתוח, גיל, אין פה... שוב, <laughs> זה <laughs> לא... לא הבאת הרכש, לא יודע אם הוא שבר את הסי או לא שבר, אבל uh, מספיק היה לשמוע את התגובה של אנג' ביום, uh, מה זה, השישי, uh, שצריכים לנחם אותו על זה שהחלוץ שהוא קנה לפני שבוע uh, נפצע, שמה אנג' חושב על, על השאלה הזאת. Okay. Uh, טוב, מתקדמים, יוסי הראל שואל שאלה פנטסטית, Yeah, okay. מכיוון שזה פרק אחרון שיהיה רלוונטי לפרובנציאל, לפרובנציאלים שבינינו, סכמו לי את תקופת מנור במשפט אחד בסוגריים, וגם זה יותר מדי כנראה. דבר נוסף, למה ההרגשה לפני משחק חוץ בנוקאסל בשנים האחרונות מרגיש לי כמו נסיעה לארוחת חג אצל חמותי, <laughs> שבנוסף לכל יש ליום הולדת באותו יום של המשחק הראשון לספטמבר ואני אוהב אותה למקרה <laughs> שאובן אחרת. יש פה כל כך הרבה דברים לענות עליהם. זה אחת השאלות הטובות בהיסטוריה של הפוד. כן, אז אני אתגר אתכם, ובמקום משפט אחד, תנו לי מילה אחת שמסכמת את הקדנציה של מנור אצלנו עד כה. במילה. באסה. באסה. באסה. מה יואב? דג. פרסינה. וואו. Uh, כן, מילים קשות. ו... משחק חוץ נגד נוקאסד, דיברנו על זה, אהבתי מאוד את התיאורים הספרותיים, אבל okay. דווקא עכשיו יש תחושה שזה אולי קצת אחרת, אני חושב. Uh, שי יזדי, שכותב בסוגריים שאפשר גם יזדי וגם רז, כי קיימנו על זה דיון, אז שי יזדי, ידידי ורעי, ה-co-founder שלי <laughs> למועדון ספיירס ראש העין סינס 2024, אולי אפילו 2023, אם אפשר לספור את ה... להחשיב את הקיץ. <laughs> שואל שאלה מאוד מכובדת, eh, שאנחנו ניתן לה את מירב תשומת הלב. <laughs> הוא שואל מחשבות ראשוניות על אודובר. אז eh, בואו נדמן ששאלנו את השאלה הזאת לפני שדיברנו על אודובר, ונתנו עכשיו... Eh, חמש דקות לפחות על אודובר, <אח> באמת דיברנו עליו. <אח> שמואל חי אמיני, לא ראיתי את המשחק שומר שבת, מאוד רציתי לבוא למפגש צפייה, ובצדק, אני רוצה להגיד. ראיתי <עיר> תקציר <את> ומאוד <עיר> נהניתי לראות. <עיר> דרך אגב, הייתי מהאופטימיים מהמשחק הקודם. האם <עיר> לדעתכם צריך להקדים כבר ולתת לוואן דה ורומרו חוזים? והאם בהיעדר קשרים אחוריים יהיה נכון לשחק גם עם דרגושים, סוג של בלם קדמי. אה, לגבי החוזים, אני חושב לבנדבן בהחלט אפשר להשכיב חוזה של איזה חמש שנים קדימה. הוא אומר אה. צריך חוזה, אבל רק בשביל שנוכל להקשיב להצעות מריאל מדריד. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אבל לגבי הסיפה של דבריו, דרגושין, סוג של בלם קדמי, סטייל דייר בתקופת בתור הזהב עם פוטש, זה משהו שנראה לכם יכול לקרות? יכול להיות שנראה את זה? אני אמרתי שהייתי מנסה את רומר או שש, אבל... ואת דרגושין במקומו. כן. באמת? אם כבר, אני חושב שהשאלה פה פתחה דווקא משהו אחר, שאני לא יודע פשוט מה יקרה עד סוף החלון, לא נותר כבר הרבה זמן, אבל אם באמת לא יגיע מגן שמאלי מחליף להודוגי, אז אנחנו לא רחוקים מהרחקה או פציעה שלו, שתעביר את ניקי שמאלה כמגן, ראינו את זה סוף עונה שעברה, עובד לא רע, אז אני לא... לא כאילו, ואתה, אני ואתה, אני בחמישה חודשים איפור חביבי. מה זאת אומרת? יש פה אנשים שהציעו את זה כבר באמצע אפריל. נכון, <laughs> אבל זה קרה ועבד יפה, <laughs> אבל אני חושב שאם כבר נראה דרגושין אה, פותח, זה בעקבות פציעה או היעדרות של, אה, אה, של הודוגי. אז זה מעניין, אם יגיע, אם יגיע תחליף לעמדה לה, הזאת או לא? זהו, כשיטת עבודה זה קצת מסוכן, כי אתה, זה אומר שאתה משחק עם כל שלושת הבלמים שלך. אז כשיטת עבודה אני לא יודע אם זה נכון לעשות, אבל אולי כפלסטר על היעדרות של... אה, אה, זה blackout? דרך, אה? דרך אה? אגב, אה? סליחה, ש... אה, גם <laughs> ספנס, <laughs> ספנס נכנס לדעתי <laughs> במקום הודוגי בסוף המשחק מול אדרטון. כן, אבל לא ראינו ניצוצות, תסכימי. גם כנראה שלא נראה, כי בצד שמאל זה מאוד קשה. עם רגל ימין, אז... זה, זה, זה גם, גם איזשהו... יש לו, יש לו נטייה פתעת. שם כן, אבל הוא ל... שחק נגד לסטר גם בימין, לא? כן. כן. אבל לא, לא קצת, קצת. יש לא נטייה הגיבויה... לקצרים במוח בכל מה שקשור להגנה. זה לא, לא הגיבוי האידיאלי, בכל אופן. כן. אה, טוב. אוי רובין שואל למה אתם חושבים שג'ונסון עדיין פותח ומה דעתכם על ביסומה יכול להיות שהעונש שקיבל יעזור לו להגיע לפוטנציאל המלא שלו. אז לגבי ג'ונסון אני חושב שדיברנו אבל באמת ביסומה כאילו קצת לא דיברנו על זה אם אתם חושבים שההשעיה זה בסך הכל העונש היה השעיה ממשחק אחד האם זה מה שגרום לו להיות כזה מהשמונים ופתאום להתאפס על עצמו? מה הוא? אני רוצה להאמין שכן, אני בחרתי אותו להיות שחקן העונה שלי, אני לא יודע מה עשיתי כשאמרתי את זה, מה שתיתי באותו רגע. בגלל זה גם לא הגבתי בפייסבוק, שמי שרוצה יוכל לחזור לפרק הזה ולפרק הראשון של העונה, ואולי בסוף העונה אני כזה לעוד כמה פרקים ויגיד, אתם זוכרים? אני אמרתי, אני אמרתי. אבל וואלה, אם זה יעזור לי לעמוד מאחורי האמירה שלי, אז למה לא? אתה יודע, אתה צריך לצייץ את ההפך, ואז תמיד יש לך מה לשלוף בסוף עונה, להגיד צדקתי. כן, תשמע, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, הוא כל כך רע לנו שהוא... הדברים האלה... אתה כאילו סומכים עליך, אנג' מאוד סומך עליו, מאוד אוהב אותו, ממש עד כדי מאוהב בו, ראינו את זה שנה שעברה, גם ביכולת לא טובה שלו, הוא פתח. ובמקרים של משמעת, עד שזה לא כאילו מחליטים לשרוף אותך, אז תמיד יש צ'אנס, אבל ברגע ששורפים אותך זה נגמר, ואז זה נגמר לגמרי. ו... ויכול להיות שמשהו יקרה שוב, וזה... זה הכל תלוי בו, אני, אני לא יודע מה עובר לו בראש, כאילו ראינו את זה גם שנה שעברה עם, ה, עם הכניסות חסרות אחריות שלו ב, ב, ב, ב, ב... היה לוטון, ואחר כך אחרי צ'לסי, אני לא זוכר איזה משחק זה היה, שהוא גם הורחק, והוא פשוט יצר לנו פאנצ'ר מטורף. זה לפחות הוא... היה על המגרש. כן. אז הנה אתה אתה רואה שהוא מסתבך גם מחוץ למגרש זה, כי זה זה אופי זה עניין של אופי וקשה לשנות כן. אופי. אה, ובסוף הוא גם כדורגלן מקצוען אז אני מניח שהוא כן. רוצה לדאוג לק, לקריירה שלו כי בוא נגיד אה, לגמור אותה בין כמה הוא 27 משהו כזה הוא לא יקבל צ'אנס בקבוצה יותר טובה אם זה, אם זה יהיה הכיוון כאילו. כן. <אם>... טוב, אז יאיר מייסטר שואל, האם לדעתכם דרגושין יקבל הזדמנויות בקרוב? האם לא חכם להכניס אותו בשלבים מוקדמים? בגדול, עוזר על מה שאמרנו, על הקונספט הזה של רוטציה. כמה להט על הבלם הזה, מה? נשמע. כן. שמע, הוא הבאת בלם מחליף ברמה גבוהה. הוא כמה שהוא צעיר, הוא בסוף יש לו פוטנציאל, הוא גם נתן ניורו טוב, הוא בוא נגיד, אתה רואה, סליחה על הפזילה מעבר לכביש, אבל הקיץ שארסנל עשו מבחינת הכנסות זה משהו שהיינו מייחלים לו, חוץ מ, אתה יודע, למכור שחקן אחד במאה מיליון, אבל מעבר לזה הייתי שמח להכניס על שחקן איזה שלושים חמישים ככה בכיף שלי, ויש לך פה מניה שאם אתה תיאבש אותה עונה שלמה, הוא ירצה בצדק ללכת, וכאילו בא שחקן עם איזשהו אני ערך, ואתה רק כ... לא נותן לו הזדמנות. כן, למה, למה ארסנל... מה אתה לא נותן לו הזדמנות? אבל... הוא, הוא שיחק כל הזמן שעברה. כמה הוא שיחק? אלון, הוא שיחק, הוא ב... שיחק? בעל כורחו, הוא לא שיחק כי ניסית לשלב אותו. אבל, אבל יש לך רומרו ומיקי. מה, מה זה קשור? מה אבל אבל למה לארסנל אין חמישה-שישה בלמים, ולסיטי אין חמישה-שישה בלמים? למה הם יכולים לעשות את זה ואנחנו לא, לא? אנחנו כל הזמן מתלוננים שאין לנו את השחקנים האלה, ועכשיו שיש, אז אתה לא רוצה לשלב אותם? הוא, אבל חכה, אבל אתה במחזור שני, שיחקת שני משחקים. אבל זה זה זה הוא מינואר אצלך. אתם שואלים, זה מה שאומרים, אבל, האם צריך אבל לעשות רוטציה אבל, אבל או... מינואר או... כבר היית בלי כלום. כלום עונה שעברה היית במפעל אחד. הבן אדם, בסוף, עזוב שנייה, עזוב שנייה, אתה וזה. גם ארסנל מפברואר במפעל אחד. הגדול בתולדות בסדר? זה לא משנה. יש לך שחקן וסוכן שמדבר די הרבה אגב ש... שנמצא אצלך בקבוצה כבר כמה תשעה חודשים ולא לא ראה שום הזדנות אמיתית כל ההזדנות שלו היו כי מישהו נפצע או כי הוא נכנס מחליף לעשר דקות זה לא באמת הזדנות בהרכב בסוף שחקן בא כדי לשחק כדורגל בטח בגיל כזה ופוטנציאל כזה יש לו ציפיות משלו, ואפשר להבין את זה אגב. Yeah, ואם אתה לא תעשה שעברה... את הבאמצים לשלב אותו... אבל, איתן אבל איתן עונה שעברה, סבבה, עונה שעברה פתחת בלי דרגושים, נכון? שיחקת עם דייוויס ועם רויאל בלמים, שאלוהים ישמור אותנו. אז עכשיו הגיע, הוא, סבבה, הגיע בינואר, סבבה, הוא יודע, הוא... הוא סבלנות, הכל טוב, הוא יראה הרכב גם. אבל עכשיו אתה גם באירופה, אתה... עם עוד מפעל, לקראת עונה של מטורפת, אוקיי? יהיו, יהיו חיסורים, יהיו פציעות, יהיו הרחות. מיקי דופק לך ספרינט אחד והברך שלו מסתובבת זה זה בסדר, בוא נראה די די לך, לא, לא להיכנס ללחץ מסיים עונה עם פחות מ-20 משחקים הוא לא יהיה מרוצה סבבה סבבה שלא יהיה. <laughs> אין, לא, אין זה. בעיה זה חבל פשוט. <laughs> <laughs> שלא יהיה <laughs> מרוצה. <laughs> אחרי זה אל תתלונן <laughs> <אחרי זה laughs> חמש <laughs> שנים שהגיבוי שלך זה דייר ודייוויס זה פשוט מה שאני אומר. הכל טוב. הכל טוב. אני הייתי רוצה עוד בלם, אבל בסדר. עוד בלם, ואתה לא נותן לו לשחק, ברור. תביא את, איך קוראים לו? דיאס, ניסיתי. תביא, שיהיה, מה? טוב, נו, מה, אתה משווה אותי לפפ. הבן אדם משחק שם עם שלושה בלמים ועשרה חלוצים. פסיכופה. יש לך עכשיו את דיסאסי, איך קוראים לו? זה מין צלסי, שהוא במתחם אימונים ליד. תשמע, התחנה... צ'לסי מזכירים אצלנו חדרים. אם כבר לקחת להם את שלובה, אבל בסדר. צ'לסי מזכירים אצלנו חדרים, אין להם מקום כבר. דיברת על עוד בעלם, אני עובר לשאלות מהטוויטר, אני חושב, של רייף יונתן. במידה ונביא עוד קשר לקראת סוף החלון, כמה הייתם מדרגים את החלון מאחד עד עשר? מתחשב בכך שאין אלטרנטיבה להודוגי ואין אלטרנטיבה לוויקריו, אז דיברנו קצת על המשחקים שאפשר לעשות על העמדה של הודוגי, אבל אם באמת לא מחתימים אף אחד עד סוף החלון, בציון של 1 עד 10, איך אתם מדרגים את החלון? אם לא סלסו ורגילון עוזבים את טוטנאום, החלון זה 8 פלוס. אפילו תשע הייתי אומר. ואם לא? אם לא, אז... שש? אבל בוא נגיד, יואב, הם לא ישחקו. נניח והם בכלל לא ישחקו. לא רושמים אותם אפילו. מה זה משנה? זה משכורת על ה... אני מסכים, משכורת וזה, אבל אנחנו אוהדים. אנחנו לא אנשי... אנחנו לא באנו להיות, כאילו, לדרג את טוטנאם גם ברמה הפיננסית ולהסתכל שבע שנים קדימה. תסתכל על השיפור, על השיפור של הסגל. האם אוקיי? הסגל השתפר? ו... האם uh, אתה מרוצה ממי שהגיע כדי לשפר את הסגל? האם ה-11 הי... היינו צריכים לשפר את ה-11? אני לא יודע, כאילו, זה שאלות. 아, אני חושב, איך, את, איך את, אני חושב שה... ואיך החלון הזה ביחס לדבר הזה? 6, 3, הלב 8. של החלון הזה, הלב של החלון הזה, אני חושב שזה בעיקר העומק, בעיקר הספסל עצמו. סולנקה, שכחת שחקן... את סולנקה. שנייה, תן להמשיך, <laughs> אני אומר, הבאת שחקן <laughs> אחד להרכב. זה הלב של לרכב. החלון, אתה לא, ממש לא <laughs> תגיד. <laughs> הבאת, הבאת שחקן אחד uh, להרכב, שבגדול, נכון, זו הייתה העמדה הכי חסרה uh, מאז קיין, אז במקרה הזה אני חושב שסולנקה זה שיפור מאוד משמעותי לחלון הזה, uh, ומבחינת ההמשך אני חושב שיש פה דיון שלם על באמת האם uh, אנג' יותר מדי חושב קדימה על העתיד קדימה על הריבילד הזה שהוא עושה כאן עם להביא שלושה חבר'ה מאוד צעירים ולחשוב עליהם כסוג של פוטנציאל עתידי ולא שחקנים של כאן ועכשיו. זה לא מה שהוא אומר אגב. נכון. הוא טוען שכל מי מביא תמיד יכול לעשות אימפקט כאן ועכשיו. נכון, זה גם מה שרואים, גם מדברים על ההתלהבות מברגוול וגריי וראינו כבר פתיחה בהרכב של... Uh, עוד עובר אז, אז, אז לגמרי uh, אנחנו נראה במהלך העונה באמת אם הם מצליחים להיכנס לנעליים הבוגרות האלה שהשאירו מאחוריהם כי בסוף אתה יודע סקיפ והויברג ואמרסון אמנם אתה יודע זה לא הטופ אבל הם, הם, הם, הם שחקנים שהם כבר הם שחקנים שהם מוכרחים והם משחקים בבוגרת ב, ב, בקבוצה בוגרת אז יש פה איזשהו סיכון אבל uh, אני חושב שפחות מבחינת איכות אז אני חושב ששיפרנו את עומק, ה, את עומק הסגל עם שחקנים הרבה יותר איכותיים וטכניים שיכולים לשחק את השיטה שאנג'ר רוצה אז ציון הייתי הולך על משהו כמו שבע כי הייתי רוצה אולי עוד שחקן, שחקן הרכב לקישור מישהו שקצת יניג יותר את, את הקישור האחורי אולי מישהו במקום ביסומה. דיברו על זה גם בפרק הקודם עם האחים אז uh, כנראה שלא לא, לא, לא נביא שחקן כזה אבל uh, כרגע לדעתי שבע משהו כזה. אני חושב שאם נסכם את זה במשהו אז אנחנו לקחנו בכמה החלונות האחרונים אולי זה באמת תקופה של אנג' אני חושב שזה התחיל כבר אצל פסטה אבל uh, uh, זה התגבר בחלון הזה. לקחנו פה קצת טרן לסוג של מה שנקרא מניבול או רכש שהוא יותר בכיוון של יותר נוטה לברייטון נגיד מאשר למנצ'סטר. טוטנאם של פאנס. מנצ'סטר לשני הכיוונים שלה. נכון. והטרן הזה אנחנו נדע אם הוא הוכיח את עצמו לא עכשיו בשבוע לפני סוף חלון אלא באמת בכמה חודשים או אפילו חלונות הקרובים כי אני חושב שבונים פה איזושהי קבוצה שהיא בוא נגיד מנסים לבנות פה קבוצה שהיא טובה מסך חלקיה קוראים לזה והאם זה יצליח זה באמת שאלה של, של זמן וכנראה ששוב הגיעו למסקנה גם המנהל הספורטיבי או מה שלא יהיה הכינוי שלו שיש פה את האיש הנכון להצעיד את זה ואגב אנחנו עושים את הברייטון הזה אבל עם טיפה יותר מזומנים כן כי בכל זאת היינו יכולים להשקיע 60 מיליון בחלוץ. ושוב זה, זה כרגע זה... מה שיש כן זה צריכים לראות אם זה יצליח. זה היה מרגש מאוד. יורף. ה... גרמת לי רגע לאיזשה... לאיזשהו שביב של תקווה. <laughs> <laughs> <laughs> יאללה יום הולדת. ביג <laughs> אנג' uh, מזל טוב. אלון מה אתה רוצה לאכל מה לאכל? כן. זה יכול להיות גנרי בוואטסאפ כזה שאתה רושם מזל טוב אח שלי עד מאה ועשרים בריאות אושר ואימוג'י של בלון אם אין לך כלום. אני חושב משהו כזה אולי על משהו עם המשאית. שאולי הוא יתפנק לו באיזה משאית חדשה עם כזה תא אחורי שהוא יכול לישון בה. משהו כזה. מאור? אני אאחל לו שיחזור להיות הדי-ג'יי בנייטקלאב. וואו. מאחל, שמה? מה? איחוד. יפה, יפה. מהר. אני הייתי בוחן כמה אוהב את היום ההולדת שלו ושואל אותו אם הוא מעדיף שלוי של יפספס את היום ההולדת או את הדדליין. יש לו כן. אני ארחל לו רק שיהיה לו סופש חיובי. <laughs> נתחיל בקטן. <laughs> שיהיה לו חגיגת יום צנועה סופש, משם ניקח את זה סטיפ בי סטיפ. <laughs> אני חייב לסיים עם איזושהי פינה קטנה, <laughs> שניה לפני הפינה הזאת. Opa. אני... Opa. אני יודע שכולם ציפו שעם כל הבלגן שהיה בחדר ההלבשה, שאני נופיתי מהסגל של הפוד. שהכביסה המלוכלכת תצא לאור פה אז דווקא ההפך הוא הנכון אני שחקן קבוצתי ותמיד אמרתי את זה אני משחק בשביל הסמל אני לא רומרו ואני יושב על הספסל ואני אקבל את זה וכשיקראו לי להרכב הפותח אני אתן את המקסימום. בכל עמדה כן שים אותי בכל עמדה. בטח בתור קפטן. ואני חושב שדווקא אנחנו צריכים קצת ללמוד מזה, ולא לפתח את התלות הזאת ברפי. כי כמו שאמרתי, ראינו מה קרה אחרי שקיין עזב, והיינו תלויים בתפוקת שערים, שלושים שערים בעונה, ועברנו לריצ'רליסון. אז אני לא אומר שאני ריצ'רליסון, אבל... <laughs> <laughs> אבל בוא נגיד שאני סולנקה, אוקיי? Okay? <laughs> ובוא בוא, בוא נפזר את השערים על פני עוד אנשים. וזה ככה בקטנה לרפי, I respect you ואין עליך, אבל אני חייב לסיים עם פינה קומית, הפעם באמת, כאילו פינת הטוויטר שלי, למי שמכיר מפרקים קודמים, אז הפעם זה מהפייסבוק, <laughs> וזה קשור אלינו באיזושהי צורה, כי זה קשור למנוע. אז יש דף פייסבוק שקוראים לו צ'מפיונשיפ, הליגה האנגלית בעברית, חבר'ה ישראלים שבוער בה הצ'מפיונשיפ. והעלו פוסט למנור שהם כתבו כזה שאת הדף הזה מנהלים שלושה חבר'ה למרבה האירוני אחד אוהד שפילד יונייטד אחד שפילד וונסדי ואחד ליץ יונייטד ולא אל תשאלו אותנו איך אנחנו מסתדרים לראות שחקן ישראלי חותם בצ'יימפרנשיפ זה לא דבר שבשגרה בטח שחקן כמו מנור ומאחלים לו בהצלחה וטה טה טי טה טה טה ואני משוטט לי בתגובות כי זה מה שאני אוהב לעשות בזמן הפנוי שלי, ואני רואה תגובה של יקיר המערכת, ערן אברהם, שכולנו מכירים אותו ואת אופן ההתבטאות שלו, אבל לא יכולתי שלא להקריא פה את התגובה הזאת, כי, כי פשוט וואו. אז אני מכיר אותה מילה במילה. <laughs> אז ככה, כולכם יורקשרים? נו, בטח נפגשים קבוע ללטף כבשים. <laughs> ומה אני אגיד? טוטנאם זה החמצן שלי מתחילת שנות ה-80 ועד מנור אף פעם לא סבלתי ישראלים בטוטנאם. התחיל במהלך וכל השיט. אבל פתאום חתם אצלנו ילד מהעיר שלי, כפר סבא, שאות אאוד לכפר סבא, שאבא שלו איתי שנים בחדר כושר. לידס תפורה על מנור כרגע. מועדון ענק, קהל מטורף וגם קהילה יהודית לא קטנה. אין לי ספק שהוא יפרח ויככב ויחזיר את הערך הכלכלי שלו. עכשיו שימו לב, אנחנו מגיעים לפאנץ' של הסיום, ופה זה באמת זהב טהור. תודה על ארצ'י גריי שעושה רושם אדיר, ובבקשה על רודון. רק תתפטרו כבר מבמפורד, זה נראה שאתם משחקים עם טרנסג'נדר בחוד. הסירן אברהם, וואלה, לא יכולתי לנסח את זה בצורה טובה יותר. עשר מ אתה המלך של כפר סבא. <laughs> uh, וזהו, אז uh, יום ראשון ניפגש, uh, אנחנו עוד לא יודעים איפה, אם יהיה, מה יהיה, uh, <laughs> אבל, okay, אבל תמשיכו לעקוב אחרי הפרסומים על מפגשים, על מרצ'נדייס, על uh, דברים כאלה, אנחנו גדלים השנה, עולים ברמה, uh, וזהו, תודה רבה מאור, תודה אלון, תודה יואב, וניפגש בפרק הבא. נחמיא לעצמו, הוא מנחה, אז עולים ברמה. ניפגש בפרק הבא. בין אם על הספסל, בין אם על הסטארטינג ניין-אפ. יאללה, ביי.